Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Nisak je, no mes? No, ma'u, možda šifit. sallallahu alaihvusallam ima abad. Iz fikas smo došli do poglalja El meswala, Hufayn, uzimanja mesha po mestvama. Dokaz za to navodi autor knjige Delilo ala mashrujat dokaz za propisanost mesha po mestvama navodi kur'anski ajet: "Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn". I potarite po vašim glavama i vaše noge do članaka. Međutim, u ovom rivajetu, s ovim rivajetom se također ne, ne može dokazivati. Ali tako, zašto? Zato što kaže erđulekom. Erđulekom se vraća na ono prije. Prije vam sehu. Ako je operite svoje lica i operite svoje ruke. A, može se dokazivati i vjerovatno je to ciljano da se dokazuje svojim ovim ajtom, ako je ono što je došlo u rivajetu v arđulikom. U ovom sehu biru usikom v arđulikom da ode da bude znači aržuliko matuf rusikom znači da je, da se veže na uh, potiranje po glavama i potiranje po nogama. Al on opet ne ide od dol ne slaže se do kabe potiranje do članaka. tako mi kad potiramo ne potiramo do članaka nego po vrhu, po vrhu stopala, po gornjem dijelu stopala. Ina ko kažem može ajde ciljano, je do, do člana kad se može da potare i se ponogoni po, kraj. U svakom slučaju, ovaj ni bilo potrebe da se, dokazi, da se spominje ovaj kuranski ajet, mada skupina učenjaka, znači, skupina učenjaka spominje da je ovaj rivajet u, ovaj rivajet u kuranskog ajeta, znači, kirajet, kako hoćete, u kojem došlo je rđulikom da to ukazuje na propisanost i da je, da je pojenta tog rivajeta. Ne možete drugačijim pretomačiti da je propisanost i uzimanja mesha, <clears throat> ali u tom rivajtu ne erđulekom nego erđuliko e, također dokaz za propisanost mesha po hufejinu je hadisu Đerira u kojem je došao da lahoposlanih da je mokrio i da je abdestio i uči, e, izvršio mesh odnosno potiranje po svojim mestvama hadisu Tefakunali ih <clears throat> i također i učenjaka na tom. IđMAUČENJAKAHLISUNETA je na tome da je uzimanje mesha po mesvama, da je, da je to od islama, da je propisano. E, također spominju da je, mute, da je e, hadisi mesha, potiranja po mesvama, da, je, da su to hadisi mutevatir, mutevatir prodaje došlo. Također se spominje ovo pitanje u akidinskim knjigama, zato što su ovo šije rafidije, e, što su šije e, odbacili ovo da je da je ispravno potiranje po mesu odnosno oni oni tumače da je u stvari umjesto pranja nogu da je propisane potiranje po nogama po, po golim nogama znači umjesto pranja oni potiru po nogama Dalje što se tiče uh, mesha uh, ovdje navodi autor kaže wa yamsahu al-jawar baina wa alaini lima ruvi ennehu te vadao meseh adlađe vrbenovan alin kaži i, i naši propisan dozvoljno potiranje po čarapama i po obuči na alin u osnovu vjerovskom jeziku je šta? kako se prevodi na alin? papuče po stvari misli se na obuču na obuču se misli sve što se navlači na noge oblači na noge od obuče od onog što, znači, što ne, što ne bi trebalo da propušta vodu, što je čvrsto. Kažem, zbog lima rubije, zbog onog što se prenosi, da je poslanik Salalahova, Nesilem, uzeo abdest i izvršio potiranje po, po čarapama i po, po obući. Govorili smo, činim se, dosad, ne znam iz koje, iz koje, ovaj, iz koje knjige ili kad smo govorili, da je ovaj hadis ova hadisja kod Bići je Abu Daoudi, Tirmizi i i drugi da je ovaj hadis slab. znači hadis potiranja po čarapama i po obući hadis je slab. razog slabosti je bok toga što što se ovdje jedan od ravija hadisa izdvojio sa ovim dodatkom. osnova hadisa je od Muvirata ibn Šubeta. Osam hadisa odmogirate me što da se izvrši potiranje po po mestvama. A ovaj dodatak je izdvojio se i došao sa njim jedan od ravija. Izdvojio se iako je taj ravija pouzdan, izdvojio se uh, uh, u, u odnosu, znači on sam je došao sa tim dodatkom, a drugih preko 10 ravija je došlo koji su uh, pouzdani od nek. Došli su da bez tog dodatka Tako da o, učenjaci smatruju da ima u tome šta? Šuzud. To je onaj primjer šada hadisa. Šada znači ima anomaliju. Suprotan je jačem hadisu o sebe. Znači dođe ravija, iako je pouzdan, dođe s nekim dodatkom, a to je ono što smo govorili, onaj primjer za mrdanje prstom. Kad se izdvojio jedan od ravija za, za Kaneju Harrikuha, izdvojio se jedan ravija, a ostalih 12 nisu spominali mrdanje prsta na znači, to su te dva primjera. Pa se je dodatak, znači, iako ima skupna čnjaka koji ga prihvata jer je došlo od, od pozdanog ravije, bliže je, bliže je da je to, da ima u sobe slabosti i da nije verodostalno, jer pozdani ravije ni pomenuli taj dodatak. Nisi ga spomenuli, jako je bitan to da ga spomenuli, nisi ga i zaborava. Ne mogu ga zaboraviti dvanest. Priličnije je da ga jedan doda greškom, nego da dvanije zaboravi koji je spozdan od njega. Dobro. E sad dobro kako onda, otkud mi potirimo po čarapama? Pa zato što su ashabi, od nekoliko ashaba je u vredosnim predanom prenešeno da su razumijevali iz propisa potiranja po mestvama da se to odnose i na čarap na obuču. Jer nema razgova u tome. Bitno je ono što obloži nogu i da pokrije od člana, ispod članaka dolniže, sve jedno bila čarapa, obuća, kožna, gumena, ovakva, nakva, znači da potpada pod isti propis. Znači, analognog tome, kijasnog tome, odnosno, znači, to je prednice jedno da shaba razumijevanje, da se razumije iz mestvi, pokri, znači, što god se da buče na noge. Tako, znači, nema ne spora oko propisa, ima spora samo oko hadisa, vjerodoslovnost hadisa. Tako, kad kažemo, šta, je, šta nam je dokaz za potiranje po čarapama? Znači, razumijevanje ashaba, vjerodoslovnih hadisa, potiranje po mestvama a ne ovaj hadisovi ima slabosti. A možemo reći i, i ovima se može podupirati dokazivanje s tim. Dobro. Sljedeće kaže, kaže lubsuhu ala taharetin limen eradul mes. Da se obu da se ovaj da se obuču obuku mestve, da se obuku uh, na čistoću. Odnosno čovjek bude pod abdestom ili da je uzeo gusl. Da je uslov da bi mogao osoba da, da uzma a, potiranje po mestvama ili po čarapama po obući je da obuče čarape obuću ili mestve nakon što je uzao abdest <clears throat> kaže zbog riječi poslanika sallallahu alajhi ve inni adkaltuhuma tahiretain ostavi pusti znači nemoj im skidati nemoj im skidati mestve kaže jer sam ja a, obukao mestve stavio na noge kaže Tahir je te inako što sam bio na, što sam bile čiste noge, odnosno bio na Tahare tu. Imao sam abdest. A, ovo, znači, ovo smo uh, govorili prilikom, ovaj, ako smo govorili, ako sjećam, ili drugom, priliku smo da je vrlo bitna stvar ovdje da znamo, prilikom abdesta, kada abdestimo, da ne oblačimo, da operimo jednu nogu desnu i odmah oblačimo čarapu pri nego što smo Prije što smo oprali lijevu nogu, ako bi tako uradili, ne možemo poslije uzmati mes i ni ispravno uzmati mes. Nego mora se uzmjeti kompletan abdest, oprati i desnu i lijevu nogu, pa tek onda obuči čarapel obuča da bi se izvršilo potiranje. Iz kog razloga? Šar ti je da upotpuniš, da uzmeš kompletan abdest i da onda obučeš. A ne, ako bučeš čara a nisi završio abdes, znači obukao se čara prije naša je završio abdes. Prije naša se uzeo abdes uopšte. Abdes je tretira do kraja, znači da, da se ga uzeo kad ga do kraja izvršiš pranje i lijeve noge. <kuh> Dalje sljedeće kaže, potiranje se vrši, kaže, Ala Zahril uh, Huf, potiranje se vrši po gornjem dijelu, po gornjem dijelu, vanjskom dijelu uh, stopala, uh, odnosno ovde uh, mestvi, Kaže, ili jedna rasul, salallahu alaihi sallam, mesaha ala vaher jehov fejh, je rekao, izvršio potiranje po, po uh, gornjem vanjskom dijelu uh, uh, mestvije. I znamo onaj hadist od Alijera, djela Anhu, koji je rekao, jelo, da je vjera po reju, po mišljenju, po logici, potiranje bi trebalo da vršimo po čemu? Po donjim dijelu. A došlo više do vršam što je logično do vršam podonje zato što je donji dio se najviše izlaže nečistoć donjim dilo gazimo vodom svugdje prije prije da se donji dio bude nečiste, bude prašnjava zato kako očista i da onda donji dio potarimo nego gornji tako da je, da je potiranje znači više forma nije cilj potiranja čistoća to više forma i olakšica <clears throat> kaže iem suhoya al medvalayl ten lil muqim uh, po se vrši dan i noć za onog ko je muqim ko boravi svojem mjestu znači ni musafir wa salatay yami bi layalihi li aliha wali musafir kaže wa, tri dana i noći za musafir znači onda kod musafir, da tri dana tri znači, noći tri dana tri noći mi, noć, misli se 24 znači 24 sata puta 3 znači od onog sajata kada na nas u podne i reksimo to, znači da je za najbolje, najbliže, najbliže miše ima zinu oko toga kad se, odkad počinje se brojat mes. Uh, jedno od mišljenja koje je bliže ispravno, uh, mada nema direktnog tu dokaza, da mes počinje od prvog potiranja. Znači, znači, ako smo mi ujutru uzeli abdest i klanjali sabah, ili prije, prije što smo klanjali sabah, obukli čarape i nakon toga rodali, kretali, sedlegli, spavali, zgubili abdest. Na podne dolazimo, prvi put uzmemo abdest i prvi put vršimo potiranje. Da li se broji mes od ili se, od kad smo obukli ili se broji od, od ono kad smo prvi put izvršili potiranje? Jedno mišljenje da se broji od sabaha kad se prvi put navuko čarape, otac broji, a drugo je da se broji od prvog potiranja i ovo je bliži, ovo drugo. Znači, prvi put kad smo izvršili potiranje, od tada se broji znači a ono uh, 24 sata za šetca 24 sata za kus musafiri idi 24 sata ako smo, smo mukimi kaže zbog hadisa hadisina je bliže musafir sa reho uh, odallilena de lahul muslimi musafiri hinne kaže za musafira tri dane, tri noći volimo mukimi de jomun walaylatun za, za mukima ono koji borave su mjestu dan i noć jedan dan jedan noć uh, kaže uh, sljedeći kaže wa yabtulul meshu bima jeli, kvari se mesh sa sljedećim stvarima. Pa je ovdje naveo tri stvari. Prvo, inqida'ul muddeh. Da prođe period. Koji period, znači? Ako je za musafira 3 dana tri noći, ako je za muqima znači jedan dan i jedan noć. E, kaže, l'enahu leo lam jebtul al-mesh binqida'iha lemma kanili tevqiti ma'na. Nije bilo potrebo da ovo navodi, znači jasno se razumi iz hadisa. Kaže, jer kaže, da, da se ne kvari mes sa prolaskom tog perioda, dana i noći, ili tri dana, tri noći, kaže, onda ne bi bilo smisla u tom određivanju vremena. I to je tašno, naravno. Drugi razlog, kada se, kada se kvari mes, kaže dženabet. Ali jena je rasulala, sallallahu sallam, emera ashabahu, en jakhla'uha indel dženabeti. Kaže, jer je posljednik sallam naredio ashabima da skidaju da skidaju mestve kada budu džunubi. A to, spomenuli smo taj hadis kada smo govorili, kada smo govorili da mokača kvarja abdest za san, spa, da, da san kvari abdest. Od Safvan ibn as hadis u kojem je došlo. Da je poslalnik sam zna, naredio da se skidaju mestve prilikom dženabeta. I tu spomenuti oni tri stvari, zbog a da zbog, zbog snova, zbog, zbog mokrači, da se zbog smlova, zbog mokrači, zbog ajta, da se zbog toga, da se zbog toga neski da. E, treća stvar koju spominju kaže nez olhuf skidanje mestvi. Odnosno skidanje čarapa ili oboči. Kaže Lena li -nice, se damatel lubs e, fil muddat i matlubun wa illa lam yakun Jer kaže ustrajnost na oblačenju onog, na što se uzima potiranje je potrebno u uprotivno, kaže, ne bilo smisla u određivanju vremenskog perioda. A onda ovdje je dodao jednu rečencu, ja ne znam kako ko da spredio, ko ima vas njegu? Kaže, fejda, kaj ne mu te ovde? Ovo je jasno znači, da skidanje, znači, osoba koja, koja ovaj vrši potiranje, i, o, i, recimo, prođe 10 sati i on nakon toga skine jednu čarapu, hoće da opere nogu. Ili skine obe čarape, opere noge, ponovo buče. Ili, time, ili može nastaviti da je potiranje? A onda ne može, znači. Zna Da li etime pokvari obdest? Ima razilaženje mišljenja, meni kažu jest, jedni kažu nije. Allah za nam bliže da ti da uh, ono što kvari uh, mes, a to je skidanje, skidanje mes tvili čarapa, time se ne kvari abdest, abdest se kvari sa onih što znači kvari sabdest. Sa to je jedno mišljenje i velika skupina na tom stavu, mada nema neku direktnog dokaza po tom pitanju. A onda kaže što vidićete račenca tu dole kažemo ida kanemu tevđan قبل نزع كفاه غسل قدمين. Sad je to meni koliko bude pod obvestom kada skinje veztev dovoljno moj samo do perenog. Da ponoviš to. Sadno to meni. Ja yeah. koliko bude pod obvestom kad skinje vezve. Ja dovoljno me samo yeah. do perenog. Eh, ah, šta vi razumete iz ovoga? A prođe no, no, no, no. vreme Izubi, apest, skida, ne izgubi abdest, skinanje mesi, nego samo treba da upodpuni satanem. Pa, sad ja tebe još je... <laughs> govorim. Čovjek izgubio abdest, skino. Opašnjenje sad. Čovjek imao abdest, prosio mesto. Dobro. Kada skini mesto, ne gubi abdest, nego treba da Dobro. samo operi, ne Šta, ako ne operi? Pa ne znam, ovo je samo urečenje. dovoljno, znači da je pod abdestom. Pa dobro, ali ako joj ne bi opruo, i kad ne bi opruo, noge opriete pod abdestom. Pa je nije to je to je ne razilazim. Nije, kako ima razlježenje? Da li skida mjesto i pre, pre, prekida abdest? Da li skida mjesto i pre, pre, prekida abdest? Dobro, to je jasno da prekida abdest. Aha, da li misliš ovu prijeti, što me ja, ja Ja, ja. Ja, ja. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Ako prema ti idem da mora to novo sve, da ću samo ugući. Ja, ja, ja. To, tako da samo oh, Dobro, onda kaozi u vode da pre, plaki daje abdest, ali mi je dovoljno da opere noge. A što će prat noge? To je pojent. Ja. Kakav vajda peri noge? Što sprljava, ili Sve ostalo ima abdest. Samo noge. Stavu noge, stavu noge. <laughs> I kad opere noge, onda još u potpuniji Pa jes. Oh, <laughs> Pa ja, ja na aralskom... Ja na aralskom ja pročitam, meni nije jasno šta je htio reći. Kaže, fejda kane mu te ovad Kaže, ako je pod abdestom. pri nego što skine je pod abdestom. U redu. Kaže, dovoljno me da operi... Dovoljno da operi stopala. Pa ja, pred skine je... Šta će... Šta hoću, što šta ću prati, šta mu je dovoljno, zašta mu je dovoljno? Zapominjati, ko koji je stavo vrešenje? je stavo vrešenje? Ako je pokvario, abdes pokvario je pravo na pravo. Ako nije pokvario, opet znači, ima abdes pravo na pravo. Pojegite, što će pratit nođet? Da, uvijek, što sam me skinuo? Pokvario, djelovnično pokvario. Dobro. Može... <g fore> no Hoćeš no da je dublja od, da bi bio abdes, a to to ostavalo. Ali navio je Pazi, ne, on je navio da skidanje kvarja abdes, u tome je Da kvarja abdes. Da kvarja bi skidanje. I to je, to je tačno. I to nema drugog mišljenja. Neko drugo mišljage. da neko kaže da ne kvari abdes. A ne, ne kvari mi. Mes. Kvar i mes. A, a možda je on uzlo skala, kvar i abdest, abdes, pa dovolj neopret noge da bi odajmuji abdest. Ali, ali, brate, u rečenciji jasno naglasio, ako je čovjek pod abdestom, a skine je mes. Mi je rektuo, nije pod abdestom. Sada, ja. skine a, i kvar. No. Sada, no. skine i kvar. Kvar ne dovolj neopret noge da bi odajmuji abdest. Ja biš ne znao da kad skineš, mas se izgubiš hoće da kaži, dobro, ako uzmemo da je to, hoće da kaži da bi, ako skine, ako skine mest Ja, Ako skinije mestve, izgubio abdest, umjesto toga opere noge, ima abdest. Ja. Je... E, ne znam ja, da ima tu mišljenje uopšte. A taj svakom slučaju, ovaj ova rečenca... O da bi spalo šir, ako ima, ako ima gipsi, podobe skine gipsi, samo ruku i samo Dobro, gipsi je druga stvar. E, eh, dobro, bez objel šta je htju da kaži, ovaj, ne minja pahl ovime selama koje smo obrađivali, ne trebalo da minja. And ja vandana jaya